Каркас тіла. Тіло людини має внутрішній каркас, скелет або кістяк, який складається з кісток. Він не тільки створює опору нашому тілу, але й забезпечує можливість руху, оскільки до нього кріпляться м'язи. Ще одна функція кістяка – захисна, адже кістки охороняють від ушкодження головний і спинний мозок, багато інших життєво важливих внутрішніх органів. У скалеті людини є декілька відділів. Це кістяк голови або череп, кістяк тулуба, кістяк кінцівок, рук і ніг, і їхніх поясів. Це кістки, за допомогою яких кінцівки кріпляться до тулуба. Які бувають кістки? У скалеті більшості дорослих людей близько 208 кісток. Їхня кількість трохи різниця у різних людей. У дитини їх значно більше, але з віком деякі кістки міцно зростаються одна з одною, перетворюючись на одну. Кістки призначені для виконання різних функцій і тому дуже різноманітні за формою, розмірами і будовою. У черепі, наприклад, є кістка, що нагадує за формою метелика із чотирма крильцями. Найдовші – це трубчасті кістки – вони є в нас у руках і ногах. Стегнова кістка утворює стегно. Мала гомілкова і велика гомілкова кістки – гомілку. Плечова – плече. Променева і ліктьова – передпліччя. Трубчасті кістки найміцніші. Вони відіграють роль важелів. На їхній поверхні є виступи, до яких кріпляться сухожилля сильних м'язів, що надають їм руху. Всередині трубчастих кісток є порожнина – і за формою вони справді нагадують довгі трубки. Знизу і зверху трубчаста кістка закінчується розширеннями, голівками або епіфізами. Кістяк стопи, кисті, хребта складається з невеликих кісток найрізноманітнішої форми. Це губчасті кістки. Вони розташовані там, де крім міцності дуже важлива рухливість – Завдяки губчастим кісткам ми можемо крутити головою, кистю руки, стопою, нахилятися в усі боки. Губчастими ці кістки називаються тому, що всередині нагадують справжню пористу губку. Ребра, грудина, лопатки, кістки черепа і таза належать до пласких кісток. Головне призначення пласких кісток – захищати від різноманітних ушкоджень важливі внутрішні органи і головний мозок. До лопатки кріпляться м'язи плеча. Найбільша кістка людського тіла – стегнова кістка. Вона складає приблизно чверть людського зросту. А найменша кістка – стремінце. Одна з трьох вушних кісточок, розташованих у середині вуха. Довжина стремінця – всього 3 мм.